Hallon och välkomna till programmet Nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som läser in de här nyheterna. Och det här programmet det är ett vad vi kallar ett buffertprogram. Det är alltså inspelat tidigare och orsaken till det är att jag befinner mig nere i Israel alltså du lyssnar till det här programmet så är jag någonstans vid Natania Medelhavskusten eller i Jerusalem beroende på när det här programmet kommer att sändas. Innan jag åkte ner så gick jag igenom en hel del nyheter för att få stoff till de här buffertprogrammen. Skulle det hända något väldigt allvarligt där nere under tiden, jag är bortröst. Jag är ju därifrån mitten av oktober och hela november, så sju veckor ungefär, är jag nere i Israel. Skulle det hända något väldigt viktigt så kommer jag att eh, återkomma med en snabb intervju på telefon hem till radiostudion i Malmö. Ett av de mail som kom strax innan jag åkte det fick jag från David Silver nere i Israel och där sägs det så här att på den politiska fronten vill vi lyfta på hatten för Netanyahu för hans visa sätt att han skas med Obamas krav. BB Nathan Yao har tunga påtryckningar från Obama och kanslidrikesdepartement på sig i deras försök att tvinga honom att gå med på kraven att stoppa alla bosättningar i Judéen och Samarien och till och med i vissa delar utav Jerusalem vet hur uba om att de andra satanistiskt inspirerade ledarna i världen inser att det är araberna som är de illegala ockupanterna i de omtvistade områdena. Detta är löfteslandet som vi bor i, landet som universums skapare lovade åt Abraham och det judiska folket. Bed för Netanyahu att han inte ska tappa besinningen och att han ska fortsätta att handla visst och kraftfullt. Ja så står det i äh, äh, nyhetsbrevet jag har fått nerifrån Israel. Man gör samtidigt reklam för en förbönskonferens som kommer att gå nästa år. Det är mellan den 2:a och 10:e maj. Månaderna flyger iväg säger man och nästa bönekonferens närmar sig redan. Det här årets konferans var en mest fantastiska hit till så vi förväntar oss att 210 års upplaga ska bli ännu bättre. Allt eftersom den yttersta tiden utvecklas framför ögonen på oss blir det allt mer nödvändigt med bön och förbön. Israel är Guds ögonsten och också huvudmålet för djävulens hat och oupphörliga försök att omintetgöra henne och det judiska folket vilket privilegium det är att kunna stå i gapet för Guds rike speciellt här i landet. Om detta fyller dig med upprymthet kanske du ska bedja över om du ska bli en utav deltagarna i nästa års förbönskonferens som alltså är mellan den 2 och 10 maj 2010. Jag läser också om en flygolycka som har varit tidigare i Iran. Det var alltså vid en uppvisning, en flyguppvisning eller militär parad som var den 22 september. Och det som hände då, det var att två flygplan kolliderade i luften. Och det var inte vilka som helst, så att Iran hade ifrån Ryssland fått ett sånt här radarsponingsflygplan. Du kanske har sett dem någon gång, stora stora jumbojättar med en enormt stor parabol uppe på sig. Alltså en radar anläggning uppe på planet och sen är hela planet fyllt med datorer och datatekniker som sitter och que studerade de de flyger eh, AWACS heter alltså tidigt varningssystem skulle man kunna eh, översätta det med. Det här planet det var en Ilyushin 76 alltså en mycket stor maskin och när man var på ingång för den här flygparaden så plötsligt så krockade man med ett annat iranskt plan och eh, bägge två störtade handlöst till marken och besättningarna omkom. Det var det enda early warning system planet som man hade och det slog alltså i backen det skulle tjäna som ett elektroniskt öga för att bevaka Irans gränser men det kunde ju naturligtvis se mycket längre än så man vet ju om kapaciteten på de här eh eh ja flygplanen och deras räckvidd. Nu är det ett tag sen men det berättades ju innan jag åkte om att det hade varit väldigta regnskurar över Israel. De norra delarna fick ju mellan 30 och 40 millimeter 60 millimeter kom det på Golanhöjderna Och omkring 10 millimeter är vi i Genesarets sjö Och det intressanta var att när det här hände Precis då så var en lång rad utav de messianska församlingarnas ledare, pastorer och föreståndare uppe i Jerusalem i en gemensam bönkampanj för det judiska folket och allt det som ligger i deras intresse svär. Och då kom plötsligt de här skyfallen som drabbade eller drabbade velsignade skulle vi ju kanske säga Israels land med regn. Jag har ju så själv i sådana tillfällen varit nere i Jordandalen när det kom ett häftigt skyfall och och eh, bergslutningarna all den här lösa sandjorden eller leran var det är för någonting forssade som en brun välling ner för sidorna och givetvis att någon tog en grävmaskin en, en grävskopa eller en caterpillar som gick framför bussen för att vi överhuvudtaget skulle kunna ta oss igenom de här vattenmassorna. Så att jag kan tänka mig ungefär hur det har sett ut där nere när regnet kom. Jag läser också om att försöken med att att implementera elektriska bilar växer där nere i Israel eller tar sig fram. Det är alltså den franska biltillverkaren Renault som Israels regering samarbetar med och man räknar med redan 2011 alltså om ett och ett halvt år ungefär, två år högst, så ska allt det här vara på gång där nere. Mängder utav jag har ju hört summan tidigare ungefär 500.000 laddningsstolpar ska man sätta upp på olika ställen runt hela Israel. Man har ju räknat ut att en en bil i Israel rullar ungefär 6 7 mil om dagen och en laddning räknar man med ska räcka till en 6-7 mil och därmed skulle man alltså kunna ha sin bil åka till jobbet eller för korta utflykter eller in till stan för att handla allt det här skulle kunna rymmas i det här batteriet. Ska man däremot ut på en längre tur eller långtradare som kör genom landet så får de använda konventionella drivmedel då till sina bilar. Men eh, omställningen utav den israeliska bilparken till elektrisk är under stark framväxt där nere. Det kom ett intressant och samtidigt lite oroaväckande mail också innan jag åkte. Vi vet det har ju gått rykten om att Israel skulle flyga upp och bomba söndra samman de här eh, iranska kärn anläggningarna, gruvor och anrikningsanläggningar. Det finns en en rad såna. Och eh, då har Sebignie Breschinski Bresinskij Namnes kan så du känner till. Han var ju och jobbade för president Jimmy Carter. Han var ju rådgivare för honom. Eh vad jag vet är han jude men han har uttryckt sig så här ungefär om ett eventuellt framtida israeliskt angrepp mot Iran. Då behöver nämnde en Israel flyga över Irak och Brskinsky så han säger då att är det så att de israeliska planen försöker att flyga över Irak på sin angrepsfärd mot Iran så ska vi se till att skjuta ner vart enda israeliskt flygplan som försöker att ta sig över irakiskt territorium. Ja, det var ju en positiv inställning till Israel att säga något sådant. Jag tänker också på Mahmoud Abbas, alltså den palestinska ledaren på Västbanken. Han har hamnat i besvär, allvarliga besvär till och med. Han där nere är att han misstänks att ha samarbetat med fienden, det vill säga Israel. Observera då att jag säger misstänks det står så i artikeln varför det ja han har tydligen har man spelat in en, ett videoband när han hade sina samtal med Israels försvarsminister det här spelades in Abbas enligt det här videobanden som har kommit ut han bönar och bad israelerna som ju är deras fiende att stå till mycket hårdare och ännu hårdare mot Hamas på Gazaremsan. Den palestinska myndigheten ju som i huvudsak är den gamla Fatah eller Al-Fatah de vill ju naturligtvis inte ha några konkurrenter. Och då kan man ju tänka sig varför då inte låta israelerna eliminera motståndare som Hamas och även den islamiska jihad. Det här kan man ju inte säga officiellt naturligtvis där nere men sådär i ett enskilt rum i ett samtal med den så kallade fienden så kan man ju säga det. Så han bönade och bad enligt de här videobanden Israel att göra allt för att slå ut Hamas där nere på Israel på Väst eller på Gaza rensan. Jag läser i Tinjen Hemets vän också där skriver min gode vän Ulf Kahn en analys. Det är så att man har hittat ytterligare en iransk kärnanläggning som har varit helt hemlig och eh, det har varit en väldig irritation över att man nu har funnit den och eh, det var ju höll upp sig här som vanligt det var Israels eh underrättelsetjänst som hittade det här och kunde vidareförmedla de här hemliga uppgifterna till västvärlden. Det är i en rapport från IAEA, FN-organet som övervakar utvecklingen av kärnvapen i världen där det här presenterats och det har gjorts i en läcka till The New York Times. Analysen är ännu inte offentlig, i själva verket diskuterar man internt huruvida man ska publicera den eller inte. Och det är förståligt eftersom rapporten i så fall bekräftar det som Israel tidigare har hävdat, nämligen att eh, till exempel FN och IAEA och de har alls inte klarat av det här och de har ju dessutom sagt att det finns ingen sån här anläggning. Det är en sak att anrika uran, en annan sak är att kunna tillverka en atombomb. Men nu säger IAEA:s rapport att Iran med hjälp utifrån Inte bara ha det material man behöver utan också know-how så att man verkligen kan bygga en bomb. Det börjar dra ihop sig nu. Kanske världen vaknar. Avslöjandet att Iran har en andra hemlig anläggning för anrikning av Iran i staden Qom förutom den kända i Natansch fick till och med Ryssland och Kina att reagera. Nu arbetar USA intensivt för att ta en rejäl arsenal av påtryckningar mot Iran för att få stopp på de här det som kallas atombombsprogrammet. Även om det är sorgligt liksom att världen är så handlingsförlamad känns det samtidigt bra att förtroendet för Israel finns där. När Irans hemlig anläggning kom avslöjades upprörda ledare från USA, Ryssland, Frankrike, England och Tyskland satt tillsammans på en unik presskonferens och ondgjorde sig liksom över hela den här situationen. Då kunde Israel lugnt säga, det där har vi vetat länge. Det var vi som gav er uppgifterna. Ja, det var lite nyheter från Israel. Vi hörs om en vecka igen. Jag säger hitra åt och Shalom.